Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil al alamin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih, wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Al Allahu jalla jalal wa falenrojim, dhe vëtëm pritindim dhe fali kërkojim, në salafdata dhe bëkimet Allah qofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familinitim, bi shokët dhe të gjithatat qëndjekin këtër rukë, dherin në dit në funë të kësaj bote. Dhe vëtëm dhe vëtëm dhe vëtëm dhe vët Të ndërrua dhe zërë sot me lene Allah të madhruar Do të mundohemi që të shtjelojmë një regull të rëndësishëm Dhe një porësi të madhe interesante që Zotë i Gjellë Gjellële ka përmenë në Koran Të ndërrua dhe zërë Allah Gjellë Levali në Koran Në kamësuar për shumë gjera Dhe në kodrët e këture që në kamësuar janë edhe regullat shumë të prijetën që është aty ligjet e Zotit xhallahu ala në gjithësi. Është ligji i Allahut në natyrë, në bazë të cilës funksionon jeta me fytyrën e kësaj toke. Një nga këto parosi dhe rregulla është fjala e Allahut xhallahu ala ku thot: "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Atë nveri që Zoti jalla jlaluhu nuk e ka ndëruar nuk ka kush e ndëron. Në esenc Allahu jalla jlaluhu e ka ndëruar njerin. Dhe Allahu për këtë thot në Kur'an walaqad karramna bani adem, niki më ndëruar bita ademit. Në esenc Allahu jalla jlaluhu e ka ndëruar njerin. Njeriu është i ndëruar në çdo aspekt. Është i ndëruar në basë të pëmjës që e ka. E ka kryuar Allah Gjallewal në formën më të bukur dhe më të mirë. Në fizionomin më të mirë, më të përkryr. Andë nuk ka kryes që është me përkryr në krymë së një riu. Ndërsa gjithashtu e ka nderuar Allah Gjallewala me mendje dhe arsyet shëndosh e që asë nga kryesat nuk e ka këtë afësi të rezonimit ta arsyes së shëndoshë të mendjes çfarë ka njeriu. E ka nderu Allahu, e ka nderuar Allahu xhallallahu alaihi njerin duke e ja mësonuar që pa konkurrenc të shfrytzon beqajit të kësaj bote. Të gjitha janë të njerëut. Prandaj njeriu është shfrytzuesi kryesor dhe më i madh i gjitha mirësive të kësaj toke. Gjithashtu edhe krishtët e tjera, Zoti xhallallahu alaihi i ka mësuar që tjenë në të jetë në shërbim të njerëut. Në edhe djeli, edhe hana, edhe dita, dhe nata, dhe gjënë këtë dunja, i shërbe një rjutë. Dhe kjo është nga ndërimet e zotit, që Allahu Gjellar e ka ndërrua një rjutë me tonë. Krasë për të ndërimeve, Allahu Gjellar e Gjellar e ka ndërrua një rjutë me shpalje, me mësim, me udhëzime. E kam su qka është e mira dhe qka është e keqja. E kam suar besimin, një ja kamësuar udhëzimin, një ja kamësuar edukatën, një ja kamësuar moralin, nderin, e gjitha ato të tjera që të zlat, njëri unë e bë njëri. Pra ndaj, ka shumë aspekte nga të cilat mund të qasësht këti nderimi. Ka shumë argumente që flasin se Allah u gjelalë u medë vërdit e ka nderua njëri unë. Mirë po, në këta e që e cekëm, Allahu جل و علا po thot se ashi Allahu nuk e ka dhëruar. E si dikun e ka dhëruar, e dikun s'e ka dhëruar. Në esenc është i dhëruar dhe është i ngritur, është i privilegjuar. Mirë po, kur njeriu nuk e kupton drejt kët privilegj, kët nderim, dhe kur njeriu zhveshet nga njerësia e tij Dhe bën vepra që nuk i takojnë natyres e ti Atër kjo është një qmor Ky përshnohet Ky pasaj e hum Epitetin e të ndëruarit Këtë grad I ndëruar e hum njere Jo që i ja ahum zote gjelë dhe gjelalu Por i ja ahum aj vetë vetës Me pun të tjera të ndryshme Rëndaj Allah u gjelë dhe gjelalu thëtë në Koran Në qëtë khalak në linsane fi ahfësani të taqwim Thumë me rëdëdnahu asfële së afilin Ne njëri u në kemi këtë kryuar Në formën mëtë përkryjën, mëtë mirë Thumë me rëdëdnahu asfële së afilin E pas taj, edhe kemi përmbysër në shkallët më të olëta Pëse ka ndodhë kjo përmbysëja si e ka humë njëriu këtë ndërim të ndërhozër e ka humë burduke mos e njohur drejt atë me cina Allahu Gjallu e ka ndërhuar a në kras ati aspekti fizik dhe logik dhe mendor dhe material dhe gjithë të atërri që i përmenda të marim disa aspektit tjera të shikujmë cina ka ndërhu Allahu Gjallu e a si njëriu e ka refuzu këtë ndërim dhe pastaj është përmbyjës karanë në gradët më tullë ta ma djemollë se shumë krije sa tjera të ndëruna të Allah Gjellë Lëgjallu e ka ndëruna njërin me besim në ta e ka mësu si me besu drejt në Zotin Gjellë Lëgjallu besim i cili e ngritë këtë njëri besim i cili e ndërën këtë njëri besim i cili e mësën drejt Se kush është zotë i ti e kështu më rad Shukone për shambull Sina ka ndërua Allahu gjallë e gjallë e njëve Me besim të drejt E që për këtë besim Allahu Slatë në shumë ma jetë në Koran Një për ty në është një surë Që në gjithë të dimë, gjithë të lezojmë Surëja Kull huvë Allahu ehad Surëja lë i khlas Allahu thëtë Kull huvë Allahu ehad Allahu, Allahu sëmed Lëm yelë dhe lëm yulend, wëm yekun lehu kufuvun ahad. Thoj Allahu është 1. S'ka zot tjetër poshtë. Kul huwallahu ahad, ai është 1. Nuk janë 2, 3, 5. 1 është Allahu As-Samad. Ai është që të gjitha krijesat kanë nevojë për te, ai s'ka nevojë për askën. Çukur Zoti yon. Na kanë dhëruar Allahu xhallahu te qëllor me kët besim, që besojmë në një Zot i cili është krijuesi, është sunduasi, është kujdestari mbikëqyrësi i krijesave të tjera. Ai ku i dezot për të gjithë e nuk ka nevojë as kurrë të kujdeset për të. Lam yelid, wala yumulad. Allahu jalla wala nuk e ka lindur askën, as ka djalë, as ka vajza, se ka lindar askën, wala yumulad. Askush nuk është i lindur, s'ka as baba, as nana, s'kurdjo. Ësht një Wala yem yekun lehu kufvan ahad dhe Askush nuk i ngjan atij. Kur kur si përngjan Zotit? Ai është një Ande Allah o thot në Kur'an, leysa kemithli hi şey wa hu as-sami'u al-basir. Ai Zoti është që nuk i përngjan atij Askush. E ai dëgjon çdo gjë, dhe ai sheh çdo gjë edhe në ndëgjohim për ndëgjimi Allahot është krejt tjetër s'ka lidhe me ndëgjimin ton a i shah edhe në e shohim mi po shikimi Allahot nuk ka lidhe me shikimin ton a i është i vetë mi kur kur si në gjana ti parë më ndëm me këtë besim sot kanë deru Allahot gjele gjele të beson një zat që i sigurt beson një zat i cili edhe të gjitha standarde dhe kërkesp e arsues shëndush i plëcanë Përshamu Allahu nga kanë dëru me këtë bësev Allahu është një Mirë Në qovë se dikush Dhe ka shumë të tjerë, të të cilët Mendojnë se Mëndë tjenë 2, 3 apo 4 zotën Aj që besonë në më shumë se një zotë A e kanë dëru logikin e tija A pa e kanë dënë që mu e ka nënqmuhë allo nga sa Allah u thotë në Koran po të kishtë e pas në këtë kosmos më shumë se një zët atër qëvarë do të ndotë dhe do të përplasëshin njëri do të thënë të letëbojt dit e tja qëtë jo komu bonat njëri do të thënë të këtë njëri shëraje a tjetë ja letësmuhët njëri do të thënë të letëndodhë kja letëbjenshi a tjetë të thotë ja mështë bjenshi E tjetëri, bor, qf, dhëtë mdathë, dhëtë, a i tjetëri rinë, jale të bjenë borë Qëfarë do të më dadhë të? Do të thëtë A përshtatët me logikën e njerit Me arsynë e ti Dë besuat në më shumë të një zëtë A pështërës e jo të Osa ata e kunder ta Që mendoj se Si rëzultat i Arritjes Intelektuale dhe zhvillimit e tyre Më mendor E më hojnë zotit dhe skazatë Qka nuk e shra qka se prej ku në zbesojnë ta A është kjo e lëgjikshme? A e kanë dëru njeri u vetën me ateizm dhe me zbesim A pa e kanë nënqmu? E kanë nënqmu o no? E kanë nënqmu? Nga se ka bo me i mohu gjera që? I dinë, fmiu i dinë Fmiu i dinë Një herë Bërëzim përëtëri sa vësatë muni Që i kanë nënqmu e këtu venin e kemi e kraftat veç me pas ven sa ma teper mështë një sove sa të mundjë sa të kini mundësi ngushtohen e di që prabë do të ketë njerës po që nuk i zënë gjamija mirë po ngushtohen një sa të mundjër imame Bu Hanifi Rahimullah këtë djetar i madhë kishte jo rëllar dialog edhe me të atil që kishin dyshimin besimë E një ditë e thirin imame Bohanifa Rahimullah në debatë Do njerë që së besojnë Hëti hoqi madhë, djetari madhë Hajde bunë a muhabet E në binë neve se kazat Imame Bohanifa Rahimullah e bën një veprim qëllim shumë e bënë Por do mja uqunë i porësi këtyrëve në, në thujzat meqmive Vënohet e Bohanifja shumë në takim Ka pas në taku në rënohet për shembul Takuot në dëmëlejt Një Edhe posa është kanë atje, i thojnë qëfar hoqët e qëfar njerit e që 4 orë pa të presëm, ku është premtimi me zbatu, ku është me i dalë njerit në fjale, kështë të më radhë, thëtë kure njëni që amë ka ndodhë marë syë të të një, veç të lemit jo e o ka të zërë syën, thëtë e qëka ka ndodhë? Thëtë të dashë marë të ju, jo, është dashë me kalu një lëmë, e s'pata a një me qëka me kalu, saja a një Për një herë dhe thëtë, për një herë, që shumë këndë të pritanijën, parë më nëjë tashë, kjo është hajgarëm e ta, për një herë të pritanijë dhe thëtë, do të dekë të lisët me i ranë për një herë e nujë. E pastaj, që shumë këndë të nejë të fillon të olidhë, me zvetin, qashtu të, të pritanijë. Pastaj, fillon me radë dhe dru tjërë të premë, të gacëm. E të pritë, e të këshiku, Pas taj hitë s'kom ditëse, veç kom hipë, veta jë më qaj ditë e bregu. Të të desë u ndranë që aja një e vetë, të tune, pak u vanova. Në kada, kada, që ishë vetë ollo, që ishë ajo dekët vetë bishëna, edhe vetë u litëshëna, po dhe vetë, tyja, të sko, të s'ko ke nërmalti. Që pas ke, të s'ko ke mirë, që ishë është e mundë shme, vetë dekët më ra, vetë mu prej, vetë mu lidh, vetë mu buania, vetë me ecë, e ti... Veshtë që i më të dhe jartë, jo, du të me posë e kapetan që u dheqë aty, që shmejtë se e vetë, e bajnë dalë, poshtë e për pjetë, ma si du të me posë drukëtar, du të me posë a i që e ndërë të në, jo, ka punë me ndrysh një një një. Tu du të me konë, a, a tha, po dufë ka me posë mjështra, po. E da po dufë ka me posë kapetan që u dheqë, po. Për një një, së pëjë mushtë menesh të meneshtë e bojtë vetë. Po, e vet, po, që po shkon kë anije e e e natyrës e kë ditë kët vet po shkojnë apo që kjo është përgjigje s'patën më marrë debat o kur i puna andaj sotologjiksh gjithçka që këtu vet bota pa kur gjë prandaj ai që nuk beson në Zotin që leuani e kanë në çmë veten e kanë pushmë veten ndërimi i vet vetë dhe mendosh me besu në Zot por një pastaj Zoti që kanë besu nënte Në këndëru zotën me këtë besim është ajzo që nuk ka në ujë përkërkëm Ndërso ka të tjerë që besojnë zotën me Të atirë të zëndët Duhet me nejtë gati Mësë më japë me unë nga rejtë des Për shambur Amër i bëndjëmuh O ku një ashabi pejgamberit Alehi Salatu Djemë të ti ju në bo musliman Ba bëhalas spimushet me anjapë Ja dhe dhe dhe këta më jadru Idhuj që i ka pasë E ka pas një idhull të ndërruar zot baba i shtu me diem, kjo amar Benjamin, ma ma diu bo asha bo, bo buri mir, po nikos qumosh ke manya. Kyre ata shtivler saje, a është i neruam ky ai në çmukë. Kyre ti. Allahu benran, beson zot që ai ja, të kshirty, ja un besoj zot që un e kshirtoj. Kë e shfarzuat është atë që ko لازم ti me kshir. Ky amar Benjamin e ka pasni zot e ka adhuruat i karon sej dhe u ka përun i druhëllë, cungë edhe e parfumës kje me parfumët e mirë minet gati mësë mëjarë, e rakje që zotit e tani e ka pas një komë më të shkurt një më të gati që është o lajkë ishë pa fal kër rike para zotit rike në të komë më të shkurt mësë vip më akmanat që zotit qa që i rike gati zotit vet e i që i kënatën e i rike gati e kështë të më mëratë, djemë dhe zhëmë babë kjo është, është cungë Kjo, kjo as nina, as fleta, qëfar zote kjo, Allah? Ma në qëfar zote kjo që ti dush me nejtë gati këtina, Allah? E kur pjallë sharanin këtibet nejtë gati këty, ti tanë kove shtip, ti përringati këtina? Ja, s'dinjën, djemët e marrin natën, baba ljodha dikur, të e këshurë, të shkon flanë, ja marrin, në thoi za zote një gjujnë belegën. Ja gjujnë, për e ashtë, kur qëta i botë më të ranu, e kapë, e fshi zotin, e në po halal, e kam me veq mos e nëzosh, a kushta ka po këtë pun, e që farë zotin, së në këqyrë vetë në ti, a së nërë vetë në ti, edhe qëndë vend vetën. Ata pëtë, tërgimi i gatë, po të shkurt me prusë, së kemi asë shumë ko, ata pëtë e marën, a i fillan me nejtë, me rujtë natën, po leotë një gradën, se i edhe vjetër, a së në rinë, edhe përës asaj, penzën gjumë, që të sakitës për taloj që të jeleni sakitës zotit, atë kushtë vjenë, djallë i jemë, gru e jemë, kushtë vjenë mëte, me të halalë. Po, me qëmë e bojë, me qëmë e lëvritaj, leja qatë dushë, vëllaj, përdi hava e kaftër, qatë dushë, leja përdi hava, druhe zapi, gurje zapi. Edhe, ata për të morë një gjonë. Edhe ke fillën me ndihës tajtë, të nëstanë këvarë punë, këni me me kondë, këj bile, bile, bile skishton bërlak me gjujt hajt me livrit pak pa, ma më bërlak me gjujt dhja më gjithon atë këna thonë në bobojan këj asë të krymë punë asë një manë, asë një inkë këj së sen po besonë zotë në gjerë në gjerë alion besonë në allonë që të ka kryu besonë në allonë që kujtës për shdoj gje për mua e për ty këjnë të ndërmëzër ti të ashtë në të mgumu sa procese për ndod po marfurim po qyyr po nin po shumë sa ne qarkullimi i gjakut kët ti as as mend sakyati kush duru ko kujdes për jetën tonë Allahu xhallah xhallahu apo Allah para mëna me ton Zot xhallah wala me kjo s'ndod kual ham dash s'ndod kjo kur po më na thon Zoti ha me ton çura veç 10 minuta ti kujdesu për jetën tonë që në mëmë donë na on Dush m'i kalzu gjithë shkafet që ka me bon. A më nëshë mërnu për datë minuta? Për shambull, ti tashduesh me menjen tonë, me i thonë gjitha gjumëtyre, ti punë në qikax, ti që e qikax gjak, e ti merë qikax, e ti të thësë qikax do kështë, e ti lera qikax qi dhe kështë kështë kështë kështë bënë, e ti, ti asë, jo që së më nëshë, pas nuk dinë që a bënë që a bënë që a bënë kjellë, ka po? Sa për n Sa i duhet oksigenë në mështime? Sa e dimna? A e dini të ndërë, ndërnërëzë se shumë zbulime kam bu. Allahu Gjellarëve që hunën që farë më rekulli ka bu për njërë në mënë? Në hunë ka shumë rekulli. Ka senzora të saktumë. Ari i fëtëftë hinë, këtu regulluat din 36 gradë si kërështë shkenca, 34, 35, 36 e shkan i përshtashën për mështi, me kun me i fëtëftë fëtofën mështi të venë. Ftof është me herëmën. Sis punojnë senzorët e unë është ftof është në gjakësafën. Të jajtë din këtë punë. Asë nuk i lezën, sa ba onë, mi lezën. Asë nuk i shkyjnë në këshamë. Asë duhet korë batëritë mi a në ru. Kush kujtesit për to? Allah o gjelë me huane. Anë i shikoj që farëzohet e kemë. Ajna ka në ru. Gjithë të këtu në i shkëni në në në qmen, në, gauti, kjo, në në qmim, në në në në në në n Andi Allahuna kanë deru me besim të drejtë Në njëzat që është nja Dhe i cilin nuk ka nëvoj për askejnë E të gjith ka nëvoj për te As nuk është i lindun Se ka bajtë në në në në barkë Qfarëzot e a i që e bajtë në në në në në në në në barkë E as se ka lindë kërkan heqë E as nuk është i njëshëm e të askosh Dhe që ta me e marë E kuptanë sa të kanë deru Allahë gjëllë lehuala Për kundë Njeri u qëfarë banë, e nënçmën vëjtë në ti, ose më hënë zotin, ose adhëran gurë, e drunë, e besën, besëdit shumë të e tu dhvetë vetën, pa nevoj, pa lidhje, e s'ka nëjë më utut për kërçkafit, se veç për Allah dushë më utut. Apo, sa so njerëz me bëm i kalju maca, fshidur, s'ka përce më në të në ebën. U krye e punë, njeri me nëru udhën për shkakt macës. Këtë menje se thëtë Allah kët Çaj ka caktualti grajë, lo kush të ka thonë që mosam ta prëhutën, është detekë që për ty. Ec. Jo që të punëse buna nakë të morte, e këtë punëse buna të. Pse si bën këtë punë? Beson Zotin xhallahu ala. Nëse Allahu ka thonë s'bën më e bu, po. Ama ai s'ka thonë. E ka mosu tut, as pinatë, as pinatë, mos tut, as pinata, as pidite. Njëri shkon etu vet vetën. A në çmëna në rënëri vetën? E në në qëmanë, ma si që Allah o gjëllur e ka ndërrua për Për ndaj, Allah o në ka ndërrua E kanë Allah o e ka ndërru me këtë besim Vë Allah o është i ndërruma E kush e kanë në në qëmu vetën Me format të tjera të besimit të besutnive të shumëta Aja e kanë në qëmu vetën Aja e kanë në qëmu vetën Për ndaj, ndërimi i Allah o nda njerët është i shumë fesht, është i shumë andëshëm Mirë pë nderimi që ta ka mundsuar Allahu me besu drejt në në Zotin xhallah xhallah. Pastaj nderimi i adhurimit te Allahu xhallah ualla. Por shikoj sot sot adurojm të bukur këna. Mëravej në formë në namaz. Atë që nderu Allahu me namaz, ajo. Po dushim se po nda ka nderu Allahu me namaz. Shikojë formën e njeriut, forma e njeriut, çu do ta ka falë Zot xhallah ualla. A dhe shikaj e formën e namazë që rëtë mu falë. Ndo një kries tjetër, tjetër kries, post njërit, qëta që i shohëm nga pi kriesave. A kanë mundësi forme atyre fizike e jashtë me me ju përshtatë namazët? Së mundët, shumë fështi. Mene që ato që i kanë 4 komë, së në falën, në të mene në komë. Pa ato që rrinë 2 komë, së në bëjnë në kuasej dhe, në se kanë formën. Namazë i përshtatët formës fizike të një rjo të fë And dhe Allah si e dëluara, sikurse e ka ndërmuar me formë fizike të jashtme. Shikoj çfarë po më të bukur ka, e ka ndërmuar edhe me përstatje të adhurimit me këtë formë që adurojnë Zotin Gjallëlojta. Ai ka ndërmuar Allahu i dëluar. Shikoj për shembull, kur Allah e bën haram alkoolin, e kur Allah e bën haram drogën, e kur Allah e bën haram ranën, e kur Allah e bën haram moralitetin, zinan, punë të fleshta, e kur Allah e bën haram atë punë, e këtë punë, kërëlajnë dalën atë kanë eru me këtë punë atë kanë në që mu atë kanë eru po që ustë kanë eru o lobe po të kanë eru e të kanë ngritë në qëfarë nëri mja bënë njëri vetë vetës me shku edhe me me ullku në ullës më të një me hupë, shpine vetë me hupë me parët veta parë mëna parë mëna një është jepin parë me e gjithë ullën këje jep ja, parë me hupë ullën parë A është kjojnë e rum? Sa është kjojnë ndërimë, Allah? Që fa ndërimi kjo? Në ka obligu me, me foljtë vërtetën, me kuni sinqertë, me rrujtë moralin, në derin, në ka obligu respekt në e prindve, në e mëtë vjetërve, në ka obligu të jemi i bamerës, të jemi i solidarë, gjitha këto. A në kanë gritë me këta në ka ujnë? Në kanë gritë, Allah. Në kanë gritë. Prande, Allahu gjallë në wala, e ka që e tëra është ngritje, por njëri ju kërsi mërë të udhëzime dhe i braktis, për arsye të saktora, a i pasa i shkëduke në në që mu vete. Prendi Allah ka thonë, o e men juhin i la, atë që zotje kalon të panër umë, fema le humin më krimë, nuk ka kërsh që e ndërën, nuk ka kërsh që e ndërën, nëse nuk dhe në marrë këtë udhëzim njëri, me thonë, jo, mirë është kërë që Këtu e ndërimi, pa unë Pa e gjëjë ndërimi, ndi kën të jetër Allah po të feme lehu Sëka ndërrim të jetër Sëka të jetër besim qëtë nërën Po së ti, sëka të jetër Nuk ka të jetër adhurim Mësim, uzim qëtë nërën Po së ti, qëke është jetër qëka ma Qëka të nërën të jetër po së Asaj që Allah po të thë surin e l-ikhlas Kull huve Allah u e had Sva e jashniat Ha po Ha gjëjë n kuajon ekosto marom prandaj të ndërmo vëza tan tan dim kët për kë, kët ndërm ta përjetojm kët privilegj kët gradem kët ngrihet që Allahu na e ka bërë me këto mësime e të ruhemi që për çfarë do çmimi mos lejojm në çmuohemi të përbuzemi të poshtnohemi në amër të çfarë do kënaçie joshje epsi çka do të qoftë edhe pse mund të duket në pëmjët par i këndshum, i shishum, i mirë dhije se aja është veç një mashtrim që për mes ti pofutësh në përbuzje, pofutësh në nënqmim pofutësh në poshtim nuk të ka hjesë si njëri me nënqmu vetën re i ndëruar, re i begatum re i ngritum me këtë besim, me këtë udhzim me këtë mësime me këtë rrugë të pejgamberit alaihi salatu wasallam gasi Allahu të kanëru. Prandaj ndiu krenar me këtë udhëzim, jo i nënçmuar, ndiu privilegjuar me këtë msimile dhe rriu gati që të nderohesh në dhunja, në kët botë, por edhe të nderohesh në ahiret me ndrimet më të mëdha të mundshme, nuk mundesh më dhisa, i imagjinou çu ska më të naru Zoti ditën e gjykimit kur shpobla për të punën. S'në para mandat i kët konkur. Amadijesa shumë i ndëruan kimëkon shum i i i ngritun dhe i privilegjum të thjesht edhe në botën tjetër kur dal pjalau xhallallahu ala fal kujt falëzu te xhallallu xhilalu te li me këto msimë na ndroj dhe na mësaj si të mbetemi njerëz dhe si ta ruajmë njerëzin ton dë të shuzim beqatit Allahu xhallallahu ala në formën më të mirë të mundshme të jetojmë jet lumtur edhe në këtë botë dhe faqebardhë në këtë botë dhe të sigurojmë për veten ton edhe shpottim në të ardhmen dhe të dalim faqebardhë para Zotit xhallallahu Të ndërnozër, jemi në fund, ku a e zonë veçka ardhë. Kjo është a eci që, dhe është a veç një përkujtim me bo. Ka shumë që ka me thonë për ndërime të Allah në dhe njërit. Mirë po, tja kujtojmë vetës tonë. Të rrimë gati. Dhe të ndihemi, med vërtet të ndërruar, dhe të privilegjuar, dhe të ngritur me atë që Allah në ka ndërru, në ka në ngrit. Nga që s'ka ngrit jetër. Nuk mund të ket gritjen me mashtrime e në mos besim, e mbesytëni, entrillime, entira nuk mund të ket respekt ndërime. Kto është nderimi të ato që i ceka, ande Allahu i madh, elohi Allahu më na nderu me këtë vesep e me punë të mira. E Allahu më na më na bë gjithmonë të nderu me façebor dunjo dhe më na mundsua të till të dalim nesër para ti e të na ndërro me begatit e mirësi të shumta që ka përgatitur për ratë e ditë të, të nderuar ditën e gjykimit. Zotish qoflet edhe një herë përfond me bëni halal, por plesoni ka pakso, o çikto ko ai nes besti për para, edhe atje ku ka dikun, sot keni mundësi ngushtoni lshoni vjet të tjerëve, edhe pse thash përsëri, do të kimi ne uj me mbet vën edhe për jashtë, elhamula që në aspekt nuk po na zan, ne Allahu xhalleu ala na zgjëroft inshallah në xhenet e tia të kujt ka ngushtim po ka xhirim dhe ka të ka shpërdim. Me kaq për të fund Zoti shpoblet, o sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran.